Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. 91, Francesc, F.E.M. La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Fora 24 hores. Ràdio Trinitat Vella 91.6 F.E.M. La Creu Roja Espanyola ha finalitzat la distribució de 40 milions de quilos i litres d'aliments entre més d'un milió de persones desafavorides Espanya, i tanca així el Pla d'Aliments 2013, que depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària, el FEGA, i s'emmarca les mesures de regulació del mercat de productes agroalimentaris de la política agrícola comuna, que és el PAC. Per a la selecció d'aquesta cistella, el FEGA, en col·laboració amb experts en nutrició, va adquirir aquests aliments a través de les licitacions públiques. La cistella està composta per 14 productes fàcils de transportar i emmagatzemar, poc peribles i de caràcter bàsic, de manera que els beneficiaris finals puguin preparar fàcilment un àpat complet per a una persona o per a una família amb diversos membres, inclosos bebès. La Creu Roja porta a terme múltiples iniciatives de recollida d'aliments en què col·laboren empreses, institucions i la ciutadania en general, moltes de les quals estan dirigides a l'atenció de la infància. La distribució d'aliments és una de les intervencions bàsiques d'assistència humanitària que porta a terme la Creu Roja i constitueix una de les mesures que contempla la seva crida d'ajuda ara més que mai, llançada per la Creu Roja el 2012 per atendre les persones afectades per l'actual crisi socioeconòmica. L'objectiu d'aquesta crida és incrementar l'atenció de la Creu Roja per col·lectius en situació d'extrema vulnerabilitat, com famílies amb tots els seus membres en atur, nens que viuen en llars pobres, persones grans amb responsabilitat o càrregues familiars, persones parades de llarga durada i persones sense llar o joves en atur. Entre les mesures que contempla aquesta iniciativa hi ha la cobertura de les necessitats bàsiques, la millora de l'ocupabilitat, la promoció de l'èxit escolar i la prevenció de l'exclusió residencial. D'aquesta manera començar una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, ja és tot un poble que us parla i acompanya. Mm, sí, uh, tornem a uh, Raquel Moreno, a uh, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Aquest es farà demà dimarts a les 7 de la tarda a la seu del Consell Municipal a la plaça Orfila, Planta Baixa, Sala Sant Andreu Cortines. L'alcalde Trias reitera el rebutge a la gestió veïnal del casal de la Fabra i Coats. Després de la polseguera aixecada la setmana passada, quan es va fer públic el concurs públic per portar la gestió del flamant casal de barri de Sant Andreu al recinte Fabril de la Fabra i Coats s havia quedat desert, el regidor del districte, Ramon Raimon Blasi, es va reunir dimecres al consistori amb els representants de la Federació d'Entitats Ateneu Harmonia, coordinadora que des de fa 8 anys treballa en un projecte participatiu per a la espai, ...per insistir en el que ja havia anunciat... ...i no es va moure gens ni mica. El nou casal no tindrà gestió ciutadana... ...la qual cosa va tornar a encendre els ànims... ...del col·lectiu que compta amb tot el suport... ...del teixit associatiu i veïnal. El govern municipal insisteix que la decisió... ...de deixar el concurs de cert és estrictament tècnica... ...ja que la proposta de les entitats... ...no arribava a la puntuació mínima de set... ...a l'incomplir molts dels requisits exposats però aquestes i l'associació de veïns estan convençuts que es tracta d'una decisió política per privatitzar l'esmenat espai, com ja van denunciar dissabte en una concentració de protesta en la qual es van aplegar uns quants centenars de persones davant les quals van assegurar que per a les festes de primavera, que són el 23 de maig, obriran el casal Passi el que Passi. Tot ha estat un gran teatre per acabar privatitzant el casal, denunciaven els veïns un cop acabada la reunió. Més informació ens a parlar ara mateix de la recerca d'un ideòleg per al Centre de la Fabra i Coats. L'Institut de Cultura de Barcelona i CUP ha llançat una convocatòria pública per escollir el comissari que dissenyarà els continguts de la pròxima temporada del Centre d'Art de la Fabra i Coats. Els, interessa els interessats tenen temps fins al 22 de maig. El llorat està format per David Armengol, David L. Torres, Daniel Guiralt Miracle... Martí Mamen, Miguel Ángel Sánchez, Bartomeu Marí, Conxita Oliver, Oriol Wall i Llucia Ohms. Més coses a comentar-vos, comença el procés de preinscripció a les escoles Bressol Municipals de Barcelona per al curs 2014-2015. A partir d'avui, dilluns 5 de maig i fins al divendres 16 de maig, amb dos inclosos, es fa el procés de preinscripció a les escoles Bressol municip Municipals de l'Ajuntament per al proper curs 2014-2015. Les escoles Bressol Municipals de la ciutat tenen capacitat per a un total de 7.940 infants amb edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripcions admeses a cada escola amb la puntuació provisional es farà el 27 de maig. El llistat dels infants admesos de manera definitiva es farà públic el 10 de juny i la matrícula la podran fer les famílies des de l'11 i fins al 17 de juny, amb dos inclosos. El regidor d'Educació i Universitats, Gerard Tardany Null, ha indicat que des de l'inici del mandat l'objectiu de l'equip de govern és oferir més places públiques de 0 a 3 anys a les famílies de la ciutat i millorar i augmentar també l'atenció i els serveis que oferim des de totes i cadascuna de les escoles Brassol municipals de la ciutat. La ciutat disposa també de 5 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya, que tindran el mateix calendari de preinscripció i matrícula. Els impresos de preinscripció es podran recollir des del 5 de maig a les 95 escoles bressols municipals, oficines d'atenció ciutadana municipals, punt d'atenció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 Les famílies podran preinscriure els seus fills o filles que, com a mínim, tinguin 16 setmanes d'edat al dia de l'inici del curs, que serà el 15 de setembre. Per a més informació sobre el període de per preinscripció i matrícula, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a les famílies les pàgines web www.bcna.cat/barcelonabrasol i www.cana.cat/educació. I un últim apunt, com sempre els dilluns, repassem el que ha fet el Sant Andreu, perquè ahir, doncs, precisament, va guanyar per 1 0 davant de l'Olímpic de Xatiba. El Sant Andreu ha acomiadat la temporada a casa amb una victòria per celebrar la permanència aconseguida poques hores abans amb les derrotes del València B i Prat. Un gol d'Ander i un penal aturat per Morales porten al Sant Andreu a la millor ratxa de la temporada. 3 victòries en 4 partits i 10 punts sumats dels darrers 12 possibles. D'aquesta manera arriben els homes de Martí Cifuentes al desenllaç de la Lliga en la dinàmica de resultats més positiva en 8 mesos. El Narcís Sala, que ha registrat la millor entrada d'aquesta temporada a la Lliga, 3.182 espectadors, ha pogut agrair l'esforç per fer, fer per complir l'objectiu marcat. Rebuts amb un gran tif al Gol Nord on es podia llegir qüestió d'honor els quadribarrats s'han saltat a la gespa alliberats de pressió. La salvació estava consumada i només quedava gaudir davant d'un rival que tampoc s'hi jugava res més que la victòria. Tot i així, l'Olímpic ha sortit decidit a fer un bon partit i de seguida ha inquietat la porteria d'un Morales molt encertat. En un partit molt obert, les arribades s'anaven succeint a banda i banda sense que el marcador es mogués. La més clara dels valencians ha arribat des del punt de penal a mitja hora de joc, quan Morales ha vist les intencions d'Àlex Vaquero i ha blocat llençant-se a la seva esquerra. La resposta d'Andrea Uenca ha estat fulminant i Ander Victoria ha aprofitat un mal control defensiu dins l'àrea per evitar la pilota a la xarxa. La primera meitat s'ha tancat amb una acció més a cada porteria, sense encert per cap dels dos conjunts. A la represa, la intensitat ha decaigut i els dos equips han arribat menys a les àrees. Les més clares han arribat de les botes de Víctor per part d'Andrauenca i de Samu pels visitants, amb una pilota que ha impactat el travesser. Amb la victòria i la permanència a la butxaca, els jugadors s'han acostat a l'afició per agrair el suport rebut durant la temporada. El futbol de segona B, el Narcissala, tornarà d'aquí gairebé quatre mesos. Per tant, Unió Esportiva Sant Andreu 1, Olímpic de Xativa 0. Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final d'aquest primer repàs de notícies, el que fem ara mateix serà una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Homes i dones passejant Un panqui fent malabar Al carrer Nou de Girona es passen pel costat sense dir-se res. Parem tones amb els ulls pintats, fa pu supermarca supermercat, amb olor de cafeïna. S'arreglen els miralls dels aparadors,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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir l'alcalde Trias ha reiterat el rebuig a la gestió veïnal del casal de la Fabra i Coats. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, el senyor Santi Serra. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com ha anat això, perquè sembla ser que dimecres veu poder tenir una reunió amb el, amb el Raymond Blasi i que les coses, doncs, ara mateix no tenen cap seguretat, no? Mira, realment el que va passar va ser que després d'enviar de, per carta eh, dient que doncs, havia quedat desert el concurs per, eh, la, per la gestió del casal, del casal de la Fabra mm -hmm. eh, havia quedat desert, doncs esclar, l'harmonia es va quedar molt sorpresa i nosaltres com a, com a associació de veïns que li donem mm -hmm. ple suport també vam quedar molt, molt estranyats i molt parats. Mm -hmm. De seguida hi van haver-hi moviments sé que els de l'harmonia la treu harmonia es van posar en contacte de seguida amb la síndica de Greuges que és una senyora coms que, que estava conjurant el tema que no se n'aneix de les mans i resulta que a part d'això el senyor Raymond Blasi va convocar a les entitats de l'harmonia a una reunió a la plaça Sant Miquel de l'Ajuntament la, de, de, de Barcelona, no? la Casa Gran mm. i eh, els de l'harmonia em van invitar a mi ja que com a president de la societat de si la societat d'Avinc suport al casal de barri gestionat per l'Harmonia, també vaig anar-hi a fer presència. Uh -huh. Bé, el senyor Raimon Brasi va començar a donar voltes amb el tema, que es doncs, dient que no, no s'havia arribat al mínim eh, pel plec de les clàusules que havien posat, Um, i, i, i eren uns criteris de forma molt objectiva que havien pres uh, la concurrència pública i, i ja no tenien res més que dir clar no sabia què dir el senyor Raymond Brasi, nosaltres vam dir, bueno, que ens expliqués que ens donés raons, que digués aviam què, mm. i llavors ell bueno, anava repetint lo mateix, no? Que, no, que els criteris eh, for... que es fien fet, que no arribaven doncs, al, al màxim de puntuació que pensaven que tindria i que, doncs, que en aquest moment havien tancat el tema i que havien declarat present. Al veure que no sabia què dir, la senyora Laura Martínez Mar Miragall, que és la directora de serveis generals de l'Ajuntament de Barcelona, és una tècnica mm. és la que va explicar seguidament totes les coses que havia d'explicar mm -hmm. i bueno i va, i, i va dir que que bueno que, que la teleu moria que, que, que, que no que, que això es via el nou casal que no tindria gestió ciutadana mm -hmm. i que eh, en aquests moments tindrien eh, tres mesos per, per pensar, aviam, com plantejarien aquesta situació amb, amb la Fabra i Quats per tirar-la endavant mm -hmm. i que durant aquestes mesos els mateixos tècnics de l'Ajuntament eh, farien que això no estigués aturat, que tingués activitats, etcètera, etcètera i que després, automàticament, eh, ho donarien eh, eh, després d'un període de reflexió eh, donarien la, la gestió amb, amb, una, amb una societat. O sigui, mm -hmm. clarament deia que insistien que la decisió eh, de deixar-ho desert era estrictament tècnica, quan en realitat eh, no era tècnica, sinó que era perquè ells volien, volen entregar la gestió amb una entitat eh, una entitat privada, ho volen privatitzar-ho tot. I és el que estan fent amb totes les coses de les Diputació de Barcelona, les estan privatitzant. Mm -hmm. Bueno, i a partir d'aquí, què és el que a es pot A partir d'aquí, perquè... doncs, eh, tinc entès que els no, la caneu de l'harmonia mm. a un recurs eh, paral·lelament mm -hmm. eh, i demanaran, doncs, totes les dades de tot aquest procés aviam com ha anat, perquè tenen indicis, tenen indicis i molts indicis mm. perquè hi han dades que no, que no confronten, que no concorden i que s'han avançat ells mateixos S'han avançat a prendre unes decisions quan encara no estaven resoltes unes altres, com per exemple, per exemple, mm. que eh, el, els, hi havia 150.000 euros destinats a entregar a l'entitat per, per, per començar a gestionar el casal de barri mm -hmm. i aquests diners abans de dir a, a, a, les, a les entitats que havien presentat al concurs, que això es eh, havia declarat nul molt abans, hi ha un document que el senyor Raimon Blasi ja havia fet retirar aquests diners perquè no s'entregarien a ningú en el sentit que ell ja sabia que això els privatitzaria i per lo tant que no m'entens, o sigui que dates d'aquestes que dius hòstia, aquest senyor eh, està prevaritant mm -hmm. bé bé, el, jo no dic això jo l'única cosa que dic és que els de l'Ateneu Harmonia, faran un recurs miraran eh, tots el, tot el, els temes d'aquest procés com han anat, tota la documentació i tots els, els criteris que s'han pres uh -huh. i, eh, pendant, doncs, i li van dir clarament, se li va dir amb el senyor Raimon Blasi que, bueno, que com que els indicis eren de que els estaven fent el tema molt malament i que havien fet fer un parapé per, per fer aquest concurs quan ells ja sabien que que no, faria, que, no, que, no, que no serviria de res, mm. han malgastat uns, uns diners públics fent aquest parapé i en realitat eh, ells ja sabien que això ho privatitzarien. Per tant, ara s'està buscant, part del recurs, documentació, com et deia abans, sí. i, i, i coincidint dades i, i d'altres decisions que hagi pres el Consissori i dir clarament doncs, que els portaran a, a la Fiscalia per a denunciar un procés que no s'ha ajustat a dret. Ok? Eh? Això és que se'ls va dir. Nosaltres... I, que, I que les properes festes de primavera, ah, que són el 23 de maig, obriran el casal, passi el que passi. Sí, però totes... passi el que passi, però algú haurà d'obrir el, el, el casal. Bueno, és igual, l'obriran les entitats o l'obrem totes les entitats de Sant Andreu. Uh -huh. eh? Perquè tot el que ha fet l'Ajuntament ha estat pur teatre, per acabar-ho privatitzant. Sí. Uh -huh. eh? Per tant, el 23 de maig, amb les festes de primavera, ja... Uh... L'harmonia vol, vol, vol... És més, vol les festes de l'harmonia diu que volen obrir el casal de barri. Uh -huh. L'harmonia, la teneu a harmonia? Bueno, pots dir, es obrirà. Què passarà? No ho sabem. Aviam què diu l'Ajuntament. Uh -huh. Demà passat, demà hi ha ple. Sí. Hi ha, hi ha una ordre del, del dia que no té res que veure amb allò de l'harmonia. Però mm -hmm. hi ha molta gent cremada de Sant Andreu. Tots els veïns de Sant Andreu en realitat estan cremats amb aquest tema. Mm -hmm. I el ple posarà un insistent a veure què ha passat. Mm -hmm. no, eh... Quan les coses des d'un principi es fan malament, eh, sempre passa alguna cosa o altra. Mm -hmm. Perquè ja se sabia i ja es veia venir que aquest consistori en aquest mandat no volien que, que la teniu harmonia que són 12 entitats de Sant Andreu, gestionés el casal de barri. Uh -huh. Però, és clar, per no dir no i ho donem aquests, van dir, bueno, doncs farem un concurs, que és aquesta, aquesta comèdia que han uh -huh. fet. Sabent, per això insisteixo, de que, sabent que ho privatitzarien, perquè en, mentre estaven fent aquest, aquesta comèdia del concurs, ells ja estaven, per l'altra banda, fent les coses com si això ja ho havien declarat nul. Abans del concurs ja ho havien declarat nul. O sigui, ja no? I d'aquí ve que els de l'harmonia estan veient dades coincidents i diuen, home, aquí hi ha hagut, hi ha hagut segurament un delicte, perquè els que a més a més han gastat diners públics per fer un concurs i els denunciaran. Aquesta és la idea. De moment fan un recurs. Sé que estan parlant amb la síndica de Greuges, mirant els papers i la documentació i tot, i aviam què passa. Eh? D'acord, doncs de moment el que haurem de fer és esperar a veure què és el que, és el que passa el proper 23 de maig perquè es eh, doncs, eh, pugui obrir o no el casal de, de l'harmonia o no? el casal de barri Sí, sí, jo el casal de barri sí, no, l'harmonia és, és és un ateneu que engloba 12 entitats de Sant Andreu mm -hmm. que és una federació d'entitats, és l'harmonia eh? mm -hmm. o sigui que 12 entitats amb en un barri amb un districte, de n'hi són moltes entitats vol dir que tothom, qui més qui menys està amb alguna d'aquestes entitats mm. i s'havien preparat amb, amb, amb seny i havia molta fe i amb molta il·lusió fa més de vuit anys tot el projecte del Casal de Barri és més, el Casal de Barri està fet com ho va projectar, projectar l'harmonia mm. el que passa és que aquests senyors han arribat aquí i ara ho volen ja dic, descaradament no van dir la paraula el però ho van dir va dir no, no, això ho, ho, ho adjudicarem nosaltres perquè ara ja el concurs s'ha declarat nul perquè cap de les, de les entitats que s'han presentat eh, tenien, tenien, havien arribat al, al, a la puntuació que desitjàvem i per mm. tant no deia... a més en, el, en la memòria del concurs mm. diu clarament que si hi ha més d'una entitat que es presenta mm. i cap de les entitats que es presenten arriben als punts totals que ells demanen mm. pel concurs s'adjudicarà la gestió del casal de barri a l'entitat que s'hagi apropat més al nombre del concurs. Llavores, si diuen que el, que el, que el total que demanaven eren 7 punts i l'harmonia són 6,5 i, i una altra entitat que hi havia, que es va presentar a última hora, que em sembla que la va fer presentar el mateix consistori perquè hi pogués haver hi aquesta espècie de concurs, doncs, i, i va tenir una puntuació d'un 3, doncs, esclar, s'havia d'adjudicar l'harmonia. O sigui, veus una altra cosa que no s'ha fet bé segons les normes. Uh -huh. I són un grapat d'elles que posades en un cabàs, doncs, un al costat de l'altre fan, fan un cabàs, no diguem-ne, consistible. Doncs haurem d'esperar a finals d'aquest mateix mes. Sí, aviam què passa, però jo esperaria millor demà no el ple diem en el ple què passa, perquè el ple és demà no a l'ordre del dia no és de l'harmonia, però sí que hi haurà totes les entitats de Sant Andreu allà eh, en el ple perquè és un ple, és clar, és el plenari de... uh -huh. és obert i, i la gent estarà allà i reclamant, reclamant, reclamant la gestió de l'harmonia uh -huh. o sigui que, que ells mateixos s'han posat un problema a sobre eh? quan no hi havia d'haver cap s'han creat un problema més Uh -huh. però bueno, són així què vols fer eh? molt bé, doncs Santi Serra moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta informació i esperem doncs, que demà puguem treure alguna solució al respecte de tot aquest embolic que s'ha creat no? sí, aviam demà què passa, solució no crec que hi sigui però vaja, alguna cosa o altres faràs. protestarà segurament es demanaran eh, aviam què, què, què ha passat, que donguin la cara que diguin el uh -huh. què, no sé, ja veurem la qüestió és que la lluita no s'atura el que no sé si la gent de l'harmonia ha parlat amb els altres grups que hi han a la cambra, a, a, al, al plenari, demà. Suposo que sí que han parlat amb els altres, eh? perquè sé mm. que l'iniciativa va fer alguna elevació, en a tots, tot està a de, de què això hauria de portar-ho, o sigui, en contra de la privatització, tots, tots, pràcticament mm. menys eh, el Convergència i, i el Partit Popular, els altres, tots, eh? D'acord. Doncs, molt bé. I potser sé que el, el senyor La Porta, en nom de reagrupament aquests del Gret Group, que es va formar amb Esquerra Republicana, també sé que van, van demanar en el Consistori que per favor eh, que, que aquesta gestió es havia de portar d'una altra manera, que ho havien fet molt malament eh, quan van doncs, eh, revisar, revisar tot el procés. Molt bé. Doncs ens esperarem a demà a veure què passa. Molt bé. D'acord. Molt gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Que tingueu molt. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui Ara farem una petita pausa I tornem amb més informació aquí en aquest programa En el Tratum Poble, fins ara Avui em llevo un altre cop Estic content de ser qui soc Tenir-te a prop em fa feliç Surto corrents cap al carrer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 Opticament Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ja ha començat a partir d'avui el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat per al curs 2014-2015. I per parlar-ne, s'animem doncs, a l'altra banda del fil telefònic a la directora en funcions, l'Anna. Molt Bon dia. Doncs sembla que no tenim aquesta comunicació. Intentarem resoldre-la el més aviat possible a veure si eh, tenim aquesta possibilitat de poder eh, trucar a l'escola eh, Bressol d'aquí del de nostre barri del barri de la Trinitat Vella es diu El Tren i tal com us informàvem abans, doncs a partir d'avui dilluns eh, i fins divendres 16 de maig en dos inclosos es fa el procés de preinscripció a aquestes escoles Bressols municipals per al curs eh, per al proper curs 2014-2015 les escoles Bressol de la ciutat doncs, tenen la capacitat per a un total de 7.940 infants. Ara sabrem doncs quines són les places que ja ofereixen des, de, des, des del barri de la Trinitat Vella. El que sí que podem confirmar és que es troben les edats compreses entre els 4 mesos i el, els 3 anys. Sembla ser que intentarem resoldre aquesta comunicació que us deia fa un moment eh, digui, Us ho informem que la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripcions admeses de cada escola amb la puntuació provisional es farà el dia 27 de maig Doncs eh, sí, el llistat dels infants admesos de manera definitiva es farà públic el dia 10 de juny i la matrícula aquesta matrícula doncs, la podran fer les famílies des del dia 11 fins al 17 de juny. I ara si sí, ara et sembla que tenim la comunicació restablerta amb Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, avui ha començat aquest procés de preinscripció a les escoles de Bresol. Uh, quant, uh, quants alumnes uh, poden optar a aquesta plaça aquí en l'escola de Bresol al Tren? Doncs mira, dels de, de, de nens de 2 a 3, de 2 a 3 anys, doncs sobre uns 20, 28, uh -huh. t'ho dic més aproximat, perquè ara no estic mirant els papers, em, sobre l'edat mitjana, de 1 a 2 anys, em, sobre uns 23, uh -huh. i als petitons hi ha vuit places que oferim. O sigui que vuit places serien pels que comencen ara, per 4 mesos. Per de, sí, per partir de quatre mesos a partir del setembre. Uh -huh. I quan sabeu, quan tindreu aquesta llista de sol·licituds, de preinscripcions? Doncs mira, ara per ara ja uh -huh. estem fent les prescripcions des d'avui uh -huh. dia 5 fins al dia 16, uh -huh. i aleshores les llistes amb poquets dies la mateixa INEP, el centre municipal, ens reenvia i les mateixes famílies tenen un, un, un apartat amb les llistes uh -huh. de preinscripcions on la mateixa INEP li arribarà amb un missatge per, per mòbil, un SMS, uh -huh. amb, amb si ha estat admès o no. I tot això ho porten des de, per missatge uh -huh. de mòbil. I també el que es vol és a, augmentar l'atenció la, i els serveis que s'ofereixen no? a tra, al, als, les famílies. Exacte, exacte. Avui en dia quasi tothom està amb, amb mòbil i gairebé tothom l'utilitza doncs, diàriament de manera quotidiana més que connectar-se a Internet. En la uh -huh. qual cosa el tema dels missatges ja si tin desactualitzat és molt més ràpid de què es puguin vindre a desplaçar o no als centres. Uh -huh. I què podem dir de, de l'escola Bressol al trenc per a aquelles famílies que es vulguin apuntar? Doncs mira, el mateix que m'ha estat dient amb les portes obertes, és una escola molt gran, és una escola que fa molts anys que està en funcionament, uh -huh. que l'edifici és nou de fa tres, que hi ha moltes més aules, les instal·lacions són molt més grans, disposem d'un pati preciós, on estem les mateixes famílies i l'AMPA, estem col·laborant, amb, i les mestres, amb uh -huh. els propis nens, estem col·laborant a jardinar-lo. Uh -huh. que moltes vegades ens doncs, arriben les escoles noves i falta verd, falta verd. Uh -huh. Doncs estem amb un projecte que hem començat aquest any, ja han fet una jornada de treball amb les famílies amb molt d'èxit i al mateix carrer, o si s'acosten aquí, ja veuran unes carpes amb tota una sèrie de plantes de jardí, de uh -huh. jardí verd al voltant dels arbres, ja uh -huh. són amb el nostre hort... Mm -hmm. que ja rulla, vam començar l'any passat i les famílies estan molt disposades mm -hmm. i tenim doncs, bueno, doncs una mica d'hort que els mateixos nens cuidem no? i que després es poden menjar el seu ancià i el seu tomàquet tenim les jardins amb plantes aromàtiques mm -hmm. que és el que més ells coneixen d'aquí, de bressol mm -hmm. i tenim les de flors que, que, que és el que realment fa un pati verd i un pati amb ganes de sortir i, de, i de que sigui més que un pati un jardí, la idea és de fer un projecte jardinat uh -huh. i que, bueno, que, que vinguin, que vinguin que ja veuran que aquí els explicarem uh -huh. <laughs> el explicarem tot el que calgui és a dir, que està tot preparat perquè els nens i nenes el proper curs doncs, que puguin gaudir d'allò més en aquesta escola de braçola al tren, oi? Clar, clar. el que més ens agrada és que les famílies hi participin clar. i la veritat és que estem molt contents uh -huh. perquè mans i, i pares i famílies disposats sempre han tingut això és una cosa ens que cal, ens cal molt ara que l'escola és tan gran ens cal molt <ríe> això s'ha d'agrair, no? Almenys. molt, molt, sí. molt i uh -huh. les famílies estem molt implicades i nosaltres, les mestres, estem molt satisfetes uh -huh. i com a mínim eh, el que s'han d'apuntar eh, o el que es poden apuntar són nens que tinguin 16 setmanes d'edat al dia de... exacte, uh -huh. han de apuntar les famílies que el dia que es comencem al setembre uh -huh. el, el més petitó ja hagi fet els quatre mesos, vale. les setze setmanes. Uh -huh. Sí, sí, sí. Molt bé. Perquè doncs... si no, bueno, si li ve d'uns dies, doncs, també entrarà, però no podrà començar fins que uh -huh. hagi fet els quatre mesos. Que hagin fet els quatre mesos, Exacte. molt bé. Exacte. Uh -huh. Doncs, uh, no sés quants professors teniu aquí a l'escola de l'Oreçor al Tren? Doncs ja dic que ja és bastant gran. Actualment tenim 8 taules obertes, uh -huh. amb vuit mestres, tutores, hi han dos mestres complementàries, uh -huh. que són les que ajuden també a les tutores a fer alguna substitució, a fer activitats especials d'aquestes que són més en petit grup, que sempre defensem el petit grup, uh -huh. I, i hi la directora, l'Anna, i hi ha mestres de suport que al migdia també ens donen un cop de mà en el moment del menjar i en el moment del dormir, uh -huh. que aleshores es fan càrrecs de, dels nens, del grup classe, una uh -huh. també, una paraula, mentre les mestres dinem. Uh -huh. D'acord, doncs des d'aquí informar que a partir d'avui ja es poden apuntar els nens i que tenen temps fins al divendres 16 de maig. Exacte. Molt bé. Exacte. D'acord. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que es vagin apuntant quants més millors nens millor, no? Sí, sí, de veritat que no, de moment el martí que portem és bastant bo. Molt Moltes gràcies. Perquè els nens que s'apunten que han de ser d'aquí de la Trinitat o poden ser d'altres barris de, del districte? No, poden ser d'altres barris. El ah, que passa que això ja va en qüestió dels punts. Els punts, si són d'aquí del barri, doncs tenen més punts que si mm. són de fora, sí. però tot i així, vull dir que estem oberts i ells poden fer la sol·licitud de preinscripció. Molt bé. Per exemple, poden viure a Eixample, però treballar aquí a... Aquitatella. Clara. Ara els que el qüestionari al lloc de treball que és aquí del barri tindran poquets punts menys que si vius en aquí, però vull dir que tenen poden complir la sollicitud. Acord. Molt bé, doncs Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos Molt bé, gràcies a que vosaltres per atendre'ns Adéu, bon Adéu, bon dia Molt bé, doncs acabem de parlar de l'escola Brassol al Tren que, tal com us informàvem, a partir d'avui dilluns i fins divendres 16 de maig amb dos inclosos, doncs tenen la possibilitat de fer la preinscripció en aquesta escola Brassol que es troba eh, precisament en el barri de la Trinitat Vella Molt bé, doncs el que fem ara mateix, doncs escolteu una mica de música i tornem Fins ara neràs que juggueuen mentres'pa por. Oix, viuen a un pis de 150 habitacions. Bones vistes Avui estan en menjador. Hi ha conflictes no que el va tenir de hom. Nos'tondan Cap un bat just tratzerà nous. Sobreviure. Éss un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 Molt bé, i com queda dilluns, el que ens agrada és saber com han quedat els resultats del Club Deportiu Trinitat i d'aquesta informació s'han encarregat a, Encarrega, a l'Antoni Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs sí. explica'ns com han anat aquest cap de setmana pel Club Deportiu Trinitat? Bueno, eh, hi ha hagut de tot. Hi ha hagut, de... hi ha hagut victòries, hi ha hagut derrotes, però bé, tot molt bé. La Mater va guanyar 3-0 al Val d'Iver, que... Era un clàssic de, del camp de la Trinitat uh -huh. i el veteran es va perdre fora amb la caixa. A uh -huh. l'infantil va perdre casa amb el Catalunya. Uh -huh. Els alidins van descansar els dos. Uh -huh. El Benjaminjamin va perdre el camp del Lletià. Uh -huh. El Benjaminja B va guanyar casa, a casa amb el Carmeu, Mm. i el prebenjamín va perdre amb, el, amb la grama ah, i, i l'escola va perdre amb el bufalà bueno. hi, ha hagut, ah. hi ha hagut resultat per tots no? per... exactament sí, sí, sí. A, ah. la a la mater va ser el que va fer una victòria molt lograda que mm. per, per exemple ara eh, doncs estem, estem tercers empatats amb el segon que, mm. que la setmana que ve anem a casa del Racing de Sarrià que és el el que va segon i si fem una victòria doncs ens posaríem segons nosaltres però això s'ha d'anar de passet a passet. Això vol dir que el eh, club de partit de pel que fa l'AMATER est, eh, estan realitzant una bona campanya i que eh, doncs és possible que l'any que ve els, els trobem una mica més amunt no? bueno, Nosaltres estem lluitant per fer, la, promo per fer la, la promoció i posar pujar a segona a veure si... eh, Això és el que estem lluitant a veure si és possible, sí. perquè, perquè aquesta... aquest cap de setmana amb qui juguen? Aquest cap de setmana juguem amb el Racing de Sarrià, que és el que va mm -hmm. matemàticament segon. Ah, Però tot. estem empatats a punts. Mm, vaja. I si hi, ha, si hi ha una victòria, doncs ens posaríem nosaltres segons. Mhm. Mm I la resta d'equips de, pel cap de setmana? Doncs pues encara no ho sé. Sé que el veteran juga aquí a casa amb... Uh -huh. aquí a casa, però més aquest equip no, encara no va donar temps de, de mirar-ho. Uh -huh. Doncs estarem atents a veure què és el que passa aquest cap de setmana amb els diferents equips del Club Deportiu de Trinidad. Vale. Doncs que, vale. que vagi molt bé, Antonio. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, adéu Molt bé, doncs ja sabem que va guanyar el Club Deportiu de Trinidad pel que fa a l'AMATER, es troba en ells a tercera divisió catalana, i amb les portes obertes amb la possibilitat de pujar en la propera temporada a la segona, una, una altra categoria que seria la segona catalana. Això doncs sembla ser que no està tot perdut, per tant esperem que aquest cap de setmana guanyin amb el ràfing de Sarrià i que doncs això, que el cap de setmana aconsegueixin situar-se cada vegada més a prop del que és l'ascens a segona divisió catalana. Molt bé, doncs ara farem una pausa i tornarem ja amb més informació aquí en aquest programa, en Tot un poble. Fins ara. Dies de pluja en el record una parada, una cançó, olor d'estiu que ho impregna tot. Dos amics, una estació, ni uns i no has de treballar. Mics crujores per davant, ni i no has de treballar. Sol traçes d'avions, calor d'estiu que ho abraçem tu. Dos amics, una cançó. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs ja tornem a ser aquí novament per parlar-vos de la Fabra i Coats, que centre d'art contemporani al carrer de Sant Adrià, número 20, que acull aquests dies dos fugides, la ficció com a rigor. I per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable, el coordinador de la Fabra i Coats, és senyor David Mangol molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com estan anant d'acceptació d'aquest segon capítol del text. Bé, pues, eh, la veritat és que contents. Eh, vam inaugurar ja fa un mes aproximadament el segon capítol, com deies, ah. fugides la ficció com a rigor», és el capítol que està dedicat més al plantejament de la ficció, no? de com es, com es construeix el relat fictici des de les pràctiques artístiques. Mm -hmm. És a dir, com els artistes utilitzen estratègies de la literatura o del cinema o, o d'altres àmbits, no? de, bueno, mm -hmm. propis de l'art també, no? i eh, construeixen eh, narracions, històries, mm -hmm. eh, a mig camí moltes vegades això, entre la realitat, entre la ficció, Uh -huh. I, i bé, contents com deies també aquesta setmana és una setmana intensa amb activitats uh -huh. perquè tenim eh, demà una sortida de l'exposició que són propostes que fem eh, uh -huh. diu el seu títol no? que surten del plantejament habitual ah, tractat expositiu fugides, no? sí, exacte sí. I, i es tracta d'una activitat de cinema un petit eh, cinefòrum que volem plantejar amb dues, artistes, amb dues artistes, perdó, que són la Regina de Miguel i la Teresa Solar, que treballant des de l'art eh, s'acosten sempre o moltes vegades en el seu treball al plantejament cine, cinematogràfic, uh -huh. i demà eh, passarem dues pel·lícules, una de cada, uh -huh. i farem després un debat amb elles. No? Elles estan també al, al centre d'art i aprofitarem pues, per conèixer millor com treballen, uh -huh. per què es mouen en aquest àmbit no?, entre l'art i el cinema... Uh -huh. i aquesta és l'activitat uh, Ens ha arribat a un, nosaltres una informació de l'Institut de Cultura de Barcelona, d'aquí del Centre de la Fabra i Coats que uh, el que diu és que ha llançat una convocatòria per escollir el comissari que dissenyarà els continguts de la pròxima temporada del Centre d'Art de la Fabra i Coats Vosaltres sabeu alguna cosa? Sí, perquè, bueno, de fet, el Martí Manent i jo, que estem portant la programació aquest any, eh, mm. va, van escollir, el nostre, nosaltres ens fem presentar l'any passat. Mm. Després de l'estiu, durant l'estiu, es va llençar aquesta convocatòria, eh, nosaltres vam presentar-nos amb el projecte, el text i sortides, mm. i eh, van solucionar la nostra proposta. Doncs sabem que ara, eh, a Braicoats i a l'ICUP, no, a l'Institut de Cultura... Sí, llença eh, la convocatòria d'aquest any, no? el programa uh -huh. el 2014-2015 uh -huh. I, i bé, si sí, estem enterats perquè això, no? nosaltres acabem a l'estiu i la persona, els comissaris comissàries que siguin seleccionats doncs són els que portaran la programació de l'any vinent uh -huh. El Martí Manent també s'ha presentat, no? En aquest cas? Perdona? Que El Martí Manent formarà part del, del jurat que s'encarregarà de, de, de fer aquestes gestions. Sí, hi ha un jurat bastant ampli amb persones de diferents museus i tal, i mm. l'ICUP eh, ens ha convidat, al Martí Manent i a mi, eh, mm -hmm. a, a formar part del jurat. No? Potser mm -hmm. també com a persones que coneixem bé el programa, perquè hem estat treballant un any aquí, mm -hmm. doncs eh, han decidit o han, han pensat de, de que nosaltres estiguem formant part del jurat també per valorar els projectes mm -hmm. i, i participar de d'aquesta manera, de, la, de les persones que seran les responsables del programa a l'any vinent. Molt bé. El que sí que hem de dir que fins al mes de maig tenim doncs, el tema del text encara obert, no? Sí. Bueno, de fet, eh, tallarà fins a finals de l'estiu, eh? acabarà a l'agost, uh -huh. i del moment el que queda estem ara amb les activitats del segon capítol, uh -huh. Eh, de Fugida és la ficció com a rigor, eh, després el 30 de maig inaugurarem el tercer capítol que es diu uh -huh. Manifest, eh, l'art davant els dubtes, uh -huh. que té a veure més amb, amb el compromís, hi en algunes propostes d'activisme o de com des de l'art també generen bueno, s'estableix aquesta relació amb un altre tipus de text, no? que és el text del Manifest, el text que marca un compromís fort amb algun, amb algun moment o amb algun context uh -huh. concret. I, a, I després el juliol, a mitjans de juliol, s'inaugurarà la PILAT, que serà l'última uh -huh. activitat que farem nosaltres, uh -huh. que és un projecte que es diu The Book Lovers eh, i que eh, és, està aportat per altres, per dos comissaris més, que són el David Maroto i la Joanna Pialinska, uh -huh. que des de fa anys estan fent un arxiu de novel·les escrites per artistes. I Llavors el que ensenyarem a l'estiu, que també farem algunes activitats, però serà aquesta última exposició, que com a apíl·lat tancarà el text principis sortides amb un arxiu bastant ampli de novel·les eh, artistes que en algun moment de la seva trajectòria han decidit escriure una novel·la Hi des de Dalí, artistes joves tant d'aquí d'àmbit local com d'àmbit internacional i serà la manera d'esperir-nos de, del programa Molt bé Doncs eh, David Armangol, esperem que vagi molt bé totes eh, aquestes activitats que teniu previstes i que nosaltres doncs, intentarem des d'aquí doncs, també donar-les a difondre perquè creiem que val la pena doncs, a donar a conèixer aquesta, doncs, a aquestes diferents gestions que esteu fent vosaltres. Vale, perfecte. Gràcies a vosaltres i agraïm molt la, això, la cobertura que esteu fent des d'aquí, des, de, des de la ràdio de, del uh -huh. programa. Molt bé, doncs David Armangol, moltíssimes gràcies. A vosaltres, que vagi bé. Adéu, adé adé bon dia. Molt molt bé, doncs ara, ara sí, ara ja anem ja directament a conèixer algunes de les activitats, algun dels actes que hi han previstos dins el que és la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament. Ara, per comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes que ja ha previstos per als propers dies, comencem perquè ja és aquí el Barcelona Visual Sound 2014. No? Un any més torna al Festival Barcelona Visual Sound per promoure una creació juvenil i apostar per potenciar artístics dels joves de la ciutat. Demà, a les 9 del vespre, es donarà el tret de sortida a l'acte d'obertura de, del festival amb un espectacle en projeccions i música en directe que tindrà lloc a la, praça, a la plaça Joan Coromines, a l'interior del MACBA. Durant els dies que durarà el festival, els diversos equipaments i organitzacions oferiran tota una sèrie d'activitats gratuïtes, lúdiques i de divulgatives, com conferències, taules rodones, exposicions i sèneres fòrums. Dijous 8 de maig, Espai Jove Garcilaso, 8 de maig de 6 de la tarda a les 9 de la nit, projecció i votació del Premi Públic i obres seleccionades de la secció Competició Categoria Documental. I atenció perquè aquest dissabte és molt important perquè es posa en marxa la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Aquest proper dissabte, 10 de maig, en horari de matí, s'organitza una nova edició de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a càrrec de, Sant Andreu botigues amb ànima. La festa es, du es durarà a terme a la plaça de Can Fabra amb les següents activitats. De i mitja, eh, una inauguració futbolí gegant. 11 i mitja, lliurament de premis concurs relats. A les 12, eh, lectura manifest Festa CGBE. A les 12 i quart, eh, xerrada si situació actual del comerç just a Palestina i Liban, a càrrec de Parc i CRTDA i a l'una eh, degustació de cuscús i tabulé. I atenció perquè continuem a la Fabri Coats i és allà on trobem la manifestació, l'exposició, col·lectivacions. La Fabri Coats, fàbrica de creacions al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix fins al 14 de maig col·lectivacions. Des de l'apropació i la multipoprietat cultural. Presentació de projectes educatius dut a terme per 14 alumnes des de llotja durant les fases d'investigació, producció i exposició de sis projectes finals. Organitza, eh, és de llotja, Sant Andreu, carrer, para, manyanet, eh, número 40. I de la Fora i Coet ens n'anem en ja directament cap al barri de la Sagrera per trobar-nos fons negre, ratlla gris, càmeres, gat de carrer, això és a l'espai 30 de la nau i la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 El que més em diverteix és fotografia de detalls, els plans curts més que els que generals. Com diu una bona amiga, les teves fotos em fan veure les coses diferents i artístiques que pel fet de ser quotidianes em passen ni d'advertides. Joan Ramon Galíes Ibáñez Doncs tant i com us hem informat abans, la Fabri Coatz a Covid-2 fugida la ficció com a rigor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 Després d'una primera anàlisi de la crònica com a format d'escriptura, aquesta segona entrega s'acosta a les possibilitats narratives de la ficció, situacions de fugida en què la realitat deixa de ser l'únic paràmetre i la invenció, a la fantasia o la simulació atorguen a allò narrat una altra veracitat possible i particular. I ara anem a parlar-vos de l'oficina del Centre Cultural Can Fabra, que se'n va a la Fabra i Coens. Us fem saber que l'oficina del Centre Cultural Can Fabra s'ha trasllat al nou edifici del Casal Barri de Sant Andreu. A partir d'ara serà la Coordinació Municipal de la Fabra i Coats ubicada al carrer de Sant Adrià número 20, 08030 Barcelona. Els telèfons d'atenció del públic són 93-256-6145 o B93-256-6146 i continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queda, bé, almenys comentar-vos que en aquests moments podeu trobar una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per a projectes solidaris. Doncs nosaltres ho aquí, donar les gràcies al Francisco Miguel, a l'Esteve Llitra, a la Raquel Moreno, a... Sí, a tots els que ens han acompanyat en el programa d'avui i ens trobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!